наявність квитка до Києва на 6 лютого проблем не мало бути. Взагалі. Тому я безжурно, мов-немовля, спостерігав за тим, як авіалайнер торкнеться посадкової смуги і котиться до терміналу. Пригода не закінчилась, поки вона не закінчила. За якусь годину я проклинатиму рішення драпати з Каїра через Дамаск. Приблизно о пів на вечора аеропортовий автобус підвіз пасажирів до входу в термінал. Міжнародний аеропорт Дамаска виглядав найбіднішим, найубогішим і найбільш неохайним аеропортом з усіх, які мені довелося бачити. Він гірший навіть за Бориспіль до реконструкції якоїсь миті в моїй голові промайнула думка. А що, як не пустять до країни? І доведеться три дні сидіти в транзитній зоні? Я посміхнувся. На той момент такий розвиток подій здавався нереальним. Я мав зворотній квиток, вагому причину для зупинки у Дамаску і не мав жодної ізраїльської відмітки в паспорті. Мені просто не могли не дати ві, оскільки я не знав, як воно працює, коли прилітаєш до Сирії без візи, то попрямував до лінії паспортного контролю. Простояв кілька хвилин у черзі, підійшов до худорлявого митного офіцера і вручив йому паспорт. Сирій швидко знайшов використану візу, потім двічі передивився паспорт у пошуках нової. Зрозуміло, нічого не знайшов, звів очі на мене. «Чого ти приїжджав?» – спитав англійською. Я розгубив. Зовсім трохи. Здивувало не так убога англійська, як неприязний тон. «Розумієте, я перед цим був у Каїрі, подорожував», – заторочив я, якомога чіткіше, вимовляючи слова. «А ви ж знаєте, що зараз відбувається у Каїрі». Я мав би летіти додому в неділю 6 лютого з пересадкою в Дамаску Каїр-Дамаск-Київ. У зв'язку з подіями в Єгипті вирішив вилетіти раніше і поміняв квиток на ділянці Каїр-Дамаск. Штука в тому, що з Дамаска до Києва літак літає лише раз на тиждень, по неділях. Відтак мені доведеться перечекати в Дамаску три дні. «Ви розумієте?» – сирієць не слухав. «Ось мій квиток до Києва, можете переконатися?» Просовую під склом кабінки роздрукований електронний білет на рейс до Києва. Офіцер навіть не глянув на папірець. Кошлаті чорні брови з'їхались на перенісці. «У тебе немає візи!» Я починав втрачати терпець. «Шановний, знаю, що в мене немає візи. Намагаюсь погамувати роздратування» але після тижня в Каїрі нерви натягнуті, мов гітарні струни. Я вам щойно пояснював, що минулий тиждень провів у Каїрі, де мене один раз ледь не прибили. За звичайних умов я не зупинявся б у Дамаску, просто мав би транспорт в аеропорту, не заходячи на територію Сирії, але через нестабільність ситуації змушений прилетіти сюди і тому, несподівано я зрозумів, що митний офіцер не розуміє англійської. Точніше, розуміє її недостатньо, щоби вникнути в мою історію. Я теревенив сам із собою. Велицювати офіцер ще раз проглянув паспорт. Практично всі сторінки заповнені. Візи в Бразилію, Чилі, Мексику, Китай, Ліван, Йорданію, Шенген – Штемпелі з острова Пасхи. «Хто ти?» – похмуро запитав він. «Пробачте, вдаю нерозуміння. Чим ти займаєшся?» «Те ж саме питання. Мені поставили три місяці тому в посольстві Сирії в Україні. На щастя, питала мене українська співробітниця посольства. Я чесно відповів письмен. «Ви, мабуть, і для преси пишете?» – уточнила тоді жіночка. «Журналіст?» Я відповів ствердно. Дозвольте дати вам одну пораду, схилившись до мене, зашепотіла. Ні за яких умов не представляйтеся в Сирії журналістом і ніде не згадуйте, що ви працюєте на засоби масової інформації. Журналісту для в'їзду в Сирію потрібен спеціальний дозвіл із Міністерства інформації. Отримати його проблематично та навіть із дозволом за вами постійно стежитим. Дихнути нормально не дадуть. Затямили? Певна річ затямив, і в посольській анкеті в графі написав студент. Чим ти займаєшся в Україні, повторив митник? За що живеш? Я студент. Сирій підозріло зиркнув на паспорт, у якому лишалися вільними дві сторінки, але нічого не сказав. Відняв трубку і викликав по телефону старшого офіцера. Черга за мною потрохи розсмоктувалася. Пасажири, розуміючи, що я застряг надовго, невдоволено бурчали і переходили до інших черг. Через хвилину лишком до скляної кабінки підійшов інший офіцер. Чорна уніформа, по дві великі зірки на погонах, військова виправка – Виголені до близьку щоки. Молодшої та старший офіцери обмінялися кількома фразами арабської. Затим сирієць у чорній формі взяв мій паспорт і ретельно переглянув усі. «Чому ти прилетів у Дамаск?» – дивлячись мені в очі, спитав він. «Драсте», – подумав я, – «приїхали». І почав усе розказувати спочатку. Весь минулий тиждень провів у Каїрі. Я мав би добиратися до Києва шостого лютого з пересадкою в Дамаску, але, принаймні, старший офіцер мене не розумів, єдине, що мене насторожувало, це чорна уніформа. Сиріць не був звичайним митником. Настільки мені відомо, чорна.